Befälsföringen var rätt brutal. Våldsamheter var ingen ovanlighet för att få manskapet att lyda order. En officer har berättat hur han i en strid drivit manskap och underofficerare framför sig med hugg och slag. Något hans överste sätt och sagt att så skulle var officerare göra. Och han fick dem att lyda order sedan manskapet hotats med att vem jag först såg vända ryggen till och vilja gå bort skulle jag själv skjuta eller sticka ihjäl. Att ge soldaterna en släng med värjan var en naturlig del av ledarskapet och Karl den XII kunde själv ta till sin långa pamp för att skynda på allt för flegmatiska undersåtar. Bristen på officerare i Rosbattaljoner innebar en risk för att hela förband skulle kollapsa vid starka påfrestningar. Man saknade till stor del den tvingande och pådrivande kraften. Det fattades befäl vid alla bataljonerna. Vid dalregementet var det så gilla att man på vissa håll tvingades använda underofficerare som kompanichefer. Någon gång strax efter klockan sju varsnade folket i Rosa avdelning en lång linje kavalleri bakom sig. Dessa marscherade upp in vid de redutter man stormat tidigare. Var det hjälmsdragooner. I tron att det var egna trupper sände ros adjutant den 22-årige närkefenriken Bengt Sparre de till mötes. Generalmajoren var lättad och fullt övertygad om att detta svenska rytteri kunde ge klara besked om var huvudstyrkan höll till. Han fick emellertid en mycket obehaglig överraskning. Sparre kunde strax ses vända om och styra åter i spårsträck över den torra slätten. Väl tillbaka berättade han att rytteriet man såg ingalunda var svenskt. Det var ryskt. Det var Heinzkes fem dragonregementen. Ironiskt nog anlände någon minut senare en person som hade alla de informationer man törstat efter. En generaladjutant från högkvarteret, Nils Bonde, hade lyckats slå sig igenom. Bonde anmälde sig för Ros och erbjöd sig att visa den och hans manna till kungen. Men det var i senaste laget. Ros bad honom vänta med sin orientering medan man gjorde folket redo för strid. I samma stund såg man ännu en fiende. En linje fientligt infanteri dök upp framför dem. Det var Ränzels bataljoner som kom klampande. Kosaker ryckte fram tillsammans med Ränzels trupper ute på deras vänstra kant. Alla avancerade dem rakt mot svenskarna och bakom ryggen på roskarar sågs den långa kedjan av hästar och män närma sig. Fällan höll på att slå igen. Några skvadroner från Heinskes styrka redan mot den svenska styrkan. I hög galopp men utan att avlossa ett skott, svepte de in och vände om. Efter en kort stund upprepades proceduren. Utan skottlossning och i hög fart ryckte de an och vände tillbaka- det var uppenbart att de ville spana ut de svenska dispositionerna. Även om svenskarna med hjälp av generaladjutanten Bonde nu kunde finna vägen till huvudstyrkan kunde man i alla fall inte ge sig iväg förrän man avslagit de ryska styrkor som omgav dem. Rose vände sig till Bonde och sa att vi lär nu inte marschera förrän vi dem är mottaget och började i all hast förbereda den strid som nu var helt oundviklig. En kapten skickades in i skogen för att se om möjligen ytterligare ryska trupper ryckte fram där. Kaptenen Johan Alefelt, som nu tjänstgjorde som major vid Närkingarnas livbataljon, och som hade ett förflutet som underjägmästare, återvände med besked. Ja, ännu en rysk bataljon marscherade mot dem inne bland träden. I linje med dem som gick fram ute på fältet. Detta innebar att man hotade att överflyglas. För att möta detta nya hot tvingades Ros omgruppera sitt folk. Närkebataljonen sändes in i skogen och ställdes upp med front mot den anmarscherande bataljonen. Frågan var hur man skulle ställa upp de andra tre bataljonerna. Ros tvekade. Om man skulle förlänga linjen skulle man komma alldeles för nära den stora redutten. Trupperna skulle då kunna utsättas för farlig eld från denna och andra befästningar i närheten. Att ställa upp i en enkel linje med front norrut var dock ogörligt. Då det ryska rytteriet i så fall hotade att falla dem i ryggen. Den gruppering Ros bestämde sig för var istället ett slags öppen fyrkant. Gönköpingsbataljonen bataljonen ställdes upp i rätt vinkel mot närkingarna. Invid dessa rangerades västerbottningarnas enda bataljon. Dalkarsbataljonen blev uppställd längst ut på den vänstra kanten. Den stod tillbakadragen med sin vänstra flygel begravd i en liten hasseldung och hade uppdraget att hindra det ryska rytteriet, som även det stadigt närmade sig, att anfalla styrkan i ryggen. Grupperingen var helt defensiv Man hade försökt att bygga upp ett flankskydd Men trots detta var risken för omfattning inga lunda borta För att ytterligare stärka försvarskraften lät Ros späcka bataljonerna Detta innebar att istället för att som vanligt låta pikenerarna stå samlade i varje kompani mitt Lät han dem ställa upp längs hela fronten Mellan musketerarnas andra och tredje led det innebar visserligen att anfallsstyrkan blev något svagare, men istället fick man en sammanhängande front av musköter. Utspridandet av pikenerarna längs hela linjen gjorde den mer motståndskraftig, framförallt mot kavalerichocker. Piken var dock ett vapen med omdiskuterat värde. Den var främst avsedd som ett motmedel mot rytteri, och som sådant fungerade den rätt väl. Det fanns dock de som i likhet med den berömde tyske författaren von Grimmelshausen ifrågasatte dess plats på slagfälten. Von Grimmelshausen, som själv deltagit i trettioåriga kriget, menade raljerande att de som dräpte en pekenerare mördade en oskyldig. Själv hade han ytterst sällan sett en Pikenerare döda någon i strid. Och råkar någon verkligen ut för att bli träffad av en pik så har han sig själv att skylla. Ty varför skulle han ränna på piken? Introduktionen av bajonetten hade gjort piken omodern. Varje musketerare hade nu möjlighet att göra om sitt vapen till en pik i miniatyr. Och den höll också på att försvinna från slagfälten i Europa. Både ryssar och svenskar var dock ännu beväpnade med detta ålderdomliga vapen. En tredjedel av varje bataljon utgjordes av pikenerare.